e mintza laguna egitasmoai dagokionez, ba, bueno, gaurri epea eta aurriaren 20 bitartean izango dugu zabalik. E izen ematea irun.org egunean, edo hemen euskaltegian bertan egin daiteke eta bueno, ba, e, egitasmo honen bidez lau 5 laguneko taldetxoak sortzen ditugu be bat maiatatik gorako Bueno, eh euskera maila duten herritarekin eta bueno, ba dute e, euskeraz mintzatzeko eta euskera praktikatzeko, ez? Eta azkenean, ba mintzalagunaren figura dugu, e, taldea dinamizatzen duen pertsona edo taldeak kudeatzen duena eta gero mintzakideak ditugu, ba euskera praktikatu nahi dutenak. Eta azken ba, bueno, ba mintzakideek e, askotan formula honen bidez topatzen dute euskera praktikatzeko eta bueno, ba, lagun taldea egiteko eta Beraiek aukeratutako ekintzak bideratzeko. Eta bueno, irundar guztiak animatu nahi ditugu ba egitasmo e, parte hartzera pencertatu dagoeneko dena aurrez aurre zaurre, eta normaltasunez egin nahi izango dela ez dakite joan den urtean ba nola pasa zen mintz laguna zenbaiten zenbaiten ia... zenbait parte hartu zuen Bai egia e, daia aurreko urteta baino jende gutxiago parte hartu zuela ba bueno e, genuen egoera da lata ba bueno, batzuk e, bildur, bildurra zuten eta etzian animatu eta bueno ba urte nere iaz e, e, bezala Eskeniko diegu aukera bai aurrez aurre, zaurre, edo baldin badago talderen bat online egin nahi duena, guk aukera mango diegu, hor atea zabalik utziko ditugu. Jalere, e, maila minimo bat ezin bestekoa da, Bai, be bat maila eskatzen dugu, bai, bai gutxien ez komunikatzeko gaitasun hori izan dezatela, bai. Baina, bai, e, egia da, bueno, goi mailako nor bai baldin badago parte hartu dezake bai mintzakide eta gero beste talde batean mintza lagun bezela ere. Bai, hemen euskaltegiko adibidez, euskaltegiko C1 mailako ikaslerak animatzen ditugu, ba mintzakide edo batemak animatzen bali mintzalagun bezala aritzeko bai jende apuntatuko dela, bai mintzakidak autenia, baina baita ere lagunduko dieten lagun hoiek, ehz, euskaldunak eta ba e, beren euskara ba hobetzeko eta praktikatzeko goalakaten pertsona hori ba pizka bat laguntzeko ere bai, zerta den artean, ba hizkuntzen kontua denon kontua da eta egin handi ba zenbat eta jende gehiago lagundu, orduan eta ba euskaldunagoa izango da Irun edo mintzat, ba hori bai, eta euskaldun gehiago izango dira.